di acara tradisi kami di ini dan tak lupa pada hadirin hadirat ibu-ibu dan bapa-bapa saudara Israel yang diizinkan oleh rahmat Allah. Pertama nya syukur alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah telah masih lagi berkesudian memanjangkan umur dan hayat kita. Sehingga sekarang ini kita telah masuk pada empat Rajab. Alhamdulillah. Tak lama lagi dalam bulan Rajab ini kita akan pergi berjalan mendengar cerita-cerita Isra dan Miraj pada 10 bulan ini insya-Allah. Dan selepas itu tak bulan lagi kita akan menyambut Ramadan, Syawal, Arafah bila. Mudah-mudahan Allah mengajar kabusir pada tempat teraman di bawah di bulan yang penuh barakah tarotah, iaitu yang namanya bulan mata jumia adalah bulan rumah. Insya Allah. Jadi justru itu hadirin pada setiap pada pertemuan kita yang lepas saya telah menceritakan bagaimana amanah kita terhadap diri kita. Apa yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Dan kalau kita Muhasabahkan diri kita Sejauh manakah kita telah melaksanakan Segala amanah-amanah Yang telah kita berjanji kepada Allah Subhanahu Wa Taala Dan sejauh manakah Amanah itu telah sana Dengan segala pemberian-pemberian Allah yang ada pada kita Justru itu pada hari ini InsyaAllah Kita nak menyambung lagi tentang amanah itu Tetapi bukan amanah pada diri ...amanah kita kepada Allah dan juga Rasulullah SAW. Kalau kita mengimbas lagi, semula bagaimanakah manusia ini... ...kalau kita ikut-ikutkan, memang kita tercudang dalam soal amanah ini. kita tidak mampu melaksanakan amanah. Selepas so, itu, dalam mengikut amanah ini, semua makhluk-makhluk Allah yang lain... ...keluan manusia. Tidak sanggup menerima segala amanah Ditanya pada cakawalah yang ada pada bulan kita dan suruh Makhluk Allah kecuali manusia Yang bersanggupan Memikul amanah ini. Justru itu kalau kita Mengimbasi, mengimbau balik ya? Bagaimanakah Dapat tak kita merasakan dekat amanah Maka kemungkinan kita tercunda Dalam soal memikul amanah kalau kita mengimbau balik sejauh mana tak? Segala panca yang diberi oleh Allah ini Dapat kita laksanakan Sejauh mana? Eh? Kita fikir-fikir adalah -fikir, Sebelum tidur itu Sampai-sampai duduk berenung Hari-hari yang berlalu ini Maka kita cubalah mengimbaukan balik Apakah kita dapat meraksanakan segala amanah yang telah kita berjanji kepada Allah Apabila Allah bertanya kepada kita bala Apakah kamu bertubahkan kepada amanya? Manusia menjawab Ya, bahkan kami bertubahkan kepada kamu Bukan itu sahaja Kami bersaksi. bersaksikan Janji-janji ha, manusia kepada Allah dan apabila Allah subhanahu wa ta'ala telah menggunakan segala kehidupan dan ni'mat-ni'mat yang diberikan kepada kita. Dengan adanya seluruh wajah ilmu yang ada pada kita ini. Sejauh mana manusia menggunakannya. Apakah manusia mengikut rotunan nabsu saja? Atau manusia mengikut apa yang telah difarkurkan dan telah diberi kepercayaan oleh Allah kepada kita. Justru itu pada pagi ini kita nak lihat bagaimana amanah ini manusia merah satu kan, yaitu ancaman haflon yang Allah. Allah. Eh? Kalau kita melihat hadirin hadirat semulia Allah subhanahu tidak berakal kita dengan tanggungjawab tanggungjawab. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala telah berkata surah Al-Imran, ayat 110. Yang mana khidmatnya? A'udhu billahi minal syaitan rajeem. Kuntum khairah ummatin ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'rum. Nanti bagi kak Haji Ma'il. Kunci itu Haji Ma'il. Walau aman ahru kitab, lakana khairah wa akthar ul kufas. mana Allah telah berfirman, "Wahai wahai umat Muhammad adalah umat yang terbaik yang telah dibuahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini agar kamu mengerjakan perkara-perkara yang baik, taqwa nabi al-ma'ruf, wa tan'a dan mencegah ber perkara-perkara yang buruk." minun Dan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Walau amana ahli kitab Seandainya ahli, -ahli kitab itu Khairul ya, Maka lah Min ahli kitab Khairul min umul muminuna wa akhtarumul Mas, Seandainya ahli kitab itu beriman Maksudnya mereka baik Tetapi sedikit sangat Daripada mereka yang beriman Kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Justru itu hadirin hadirat setiap. Kalau kita melihat. Allah beri kerja pada kita sikit ke? Ajar orang baik. Tinggalkan yang buruk. Dan beriman kepada Allah. Itu saja. Yang dipinta oleh Allah kepada kita. Kita adalah umat yang terbaik. Kejadikan oleh Allah sesuatu mana yang biasa kita dengar. Dalam surah Atin ayat 4 itu. "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwi". Sesungguhnya telah aku jadikan manusia itu sebaik-baik kejadian. Alhamdulillah. Kita ini dijadikan oleh Allah dengan kejadian yang cantik. kadang mana saya selalu katakan kejadian manusia ini yang diperbandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lain, manusia yang tercantik kejadian. Sebab manusia ada roh dan ada jasad. Jin mereka iblis ada roh. ...tapi tiada jasad. Binatang... ...dijadikan oleh Allah... ...ada ruh, ada jasad... ...tapi tak ada akal. Manusia... ...ada ruh, ada jasad... ...ada akal, ada nafsu. Binatang... ...ada ruh, ada jasad... ...ada nafsu, tak ada kejadian manusia ini adalah sebaik-baik kejadian yang telah dijadikan oleh Allah Taala. So itulah kita ini kena bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Dan jaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Pada sari pati tanah yang mana daripada sari pati tanah ini disimpan di dalam tempat yang kukuh iaitu dalam tulang solbi bapak-bapak kamu dan kemudiannya apabila berlaku persenyawaan ditampakan pula dalam rahim ibu-ibu kamu dan apabila ditampakan dalam rahim ibu-ibu Selepas itu dijadikan mudah Dijadikan seketul darah Dari seketul darah ini Dijadikan pula ala'ah Iaitu seketul darah Dari seketul darah ini Maka tumbuhlah tulang-tulang Kemudian tulang-tulang itu Telah diselimuti dengan daging-daging oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka terjelemulah jasad manusia di dalam rahim ibu itu Dan tak lengkap dengan itu Selepas sahaja 4 bulan 10 hari. Allah telah meniupkan ruh ke dalam jasad-jasad yang ada. Sehingga manusia dizohirkan dari perut ibunya ke dunia ini. Selepas itu dikatakan maha. Percipta Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ada hubungan dengan Allah. Sebab di mana saya katakan, Inna lillah wa inna ilaihi wa ala. Kita datang dari Allah. Dan kita akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu jangan kita lupa. Jangan kita lupa jika. Biasanya kita ingat kita datang dari kampung. Asal dari mana? Faham. Ini dari mana? Pindeng. Itu di dunia. Hakikinya kita datang dari Allah. Dan kita akan kembali kepada Allah itu di tempat tu tempat dilahirkan dia tapi tempat kesempurnaan dia ialah di sisi Allah. Nah, itu yang kita lupa. Jadi hadirin hadirat sekalian dan dalam hubungan kita dengan Allah ini sebagai manusia sebagai hamba Allah dan harifah Allah kita kena ingat kursi kita peranan kita sebagai makhluk Allah yang telah dilantik kita tengok bagaimana bagaimanakah manusia telah dilantik menjadi khilapan khalal Khalifah Bukan jalan-jalan yang nak dilantik menjadi pentadbir pemerintah di dunia ini Oleh kerana nak menjadikan manusia sebagai khalifahlah maka iblis kecundang dan keluar daripada syurga Karena Allah nak menjadikan manusia lah maka iblis marah kerana nak menjadikan kita ni sebagai manusia ni sebagai pemerintah sebagai pentadbir di dunia inilah malaikat memadai berbatas apabila Allah Subhanahu wa taala berfirman wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun bil ardi khalifah qalu ataj'aluna biha man yufsidu fiha Wajib dima, walaupun Rasul diabdikan walaupun di surat. Kata, Inni aku tahu, mana tak melakuk. Aku Allah Subhanahu Wa Taala berperkara kepada para malaikat. Sesungguhnya aku nak menjadikan manusia ini sebagai pentadbir sebagai Khalifah di muka bumi. oleh malekan kenapalah, ya Allah kau jadikan manusia sebagai pentadbir kau tak tahu ke manusia ini akan merosakkan muka bumi akan merupak darah di atas muka bumi kenapalah kau tak pilih kami ini para malaikat ini yang senantiasa Bertasbir dan bertahmid kepada engkau Maka jawab oleh Allah Aku tahu apa yang kamu tak tahu Dan dengan itu Allah telah mentasawurkan Apabila Allah telah menurut para malaikat membilang mengira apa yang ada di atas muka bumi maka malaikat seredah mengakui bahawa dia tidak ada ilmu karena ilmu ini dengan izin Allah adil -adil -adil -adil, bukan dapat begitu sahaja dengan izin Allah kita berilmu maha suci Allah maha pubera Allah Maha mengasihi Allah, pengasih sifat pengasihnya itu memberi kita kelebihan supaya berilmu. Sewaktu so, apabila Allah menyuruh Nabi Adam alaihisalam mengira apa yang ada di bumi ini dengan mentasawurkan kepada Adam alaihisalam, Adam dapat menggila, mengira apa yang ada di manusia bukan sahaja diberi akal bukan sahaja diberi roh, bukan sahaja diberi apa jasad bukan sahaja ada je nafsu, tapi ada ego hebat manusia dikunia oleh Allah tengok betapa cantiknya kejadian manusia ada ilmu ada akal dengan ada akal dapat menuntut ilmu adanya dasar asas boleh tempatkan akal adanya nafsu ada kemahuan malaikat tak ada nafsu sebab so, itu malaikat tak makan tak minum tak tidur macam kita Kejadian malekat tak sempurna macam mana kita. Malekat, Jin, Iblis, Minanah. Daripada Ahli, dia tak Cuma ada, ada Roh. Sebab itu bila kita dengar dalam Al-Quran, Rohul Quduz itu dirujuk kepada Jibril yang roh yang penuh iaitu Jibreel tapi manusia Alhamdulillah adanya ilmu dengan ilmu ini manusia dapat menikmati, dapat mempelajari, dapat mengenal tentang sifat-sifat ketuhanan hebatnya manusia Dapat menjadi pentadbir. Ini semua adalah amanah daripada Allah Subhanahu SWT. Diberi akal, manusia semua dijaga akal. Manusia tak boleh memosakkan akal. Akal adalah amanah. Pada Allah SWT. Dapat di mana saya tulangkan kepada pertemuan kita Aku salim Nijiz misal Akal yang sihat Dari tubuh badan yang sihat Walaupun lama Tapi kena jaga Persihatan Kalau elok berhubung Sekotak sari Misaplah sekotak sari Jangan tidak kotak sari Itu merosakkan tubuh badan kalau boleh setengah kotak sehari, setengah kotak sehari. Jangan jaba gula. Kalau boleh sebatang sehari, jangan nak dapat gula. Kalau boleh tak merokok, alhamdulillah. Jangan cuba-cuba nak merokok. Itu adalah amanah. Jangan kita rosakkan. Jangan rasa tujah gentleman kalau tak merokok. Tak gentleman lah tak merokok. Tak ada daya bila laki. Amor ha, sedap. Kita jaga kesihatan. Itu adalah amanah. Jaga kesihatan. Itu dalam Islam anak-anak kita dan Allah kita tak boleh rosakkan diri kita, tak boleh cuba-cuba untuk rosakkan diri. Nak minum diri ke, nak minum racun ke, jangan Islam Islamlah. Membiar ini munculah jangan itu tugas kita amanah kita Allah lantaklah dah bulat nak, nak mentad ha, tu ingat itu ada amanah kita ada pula satu eksekusi mati itu kerja Allah bukan kerja kita Subhanallah, Allah apa yang perlu dibuat? Mengerjakan amal-amal yang soleh, itu adalah amanah kita. Ha. Allah memerintahkan fastabiqul khairat, berlumba-lumbalah membuat kebaikan. Kebaikan itu tugasan kita. Itu yes, kita kena berlupa-lupa buat amal kebaikan. Itu amanah kita. Jangan pula kata-kata, takpelah, kalau dah semua buat amal baik, siapa nak masuk mata? Banyak pula, penuh pula, nanti dah suka memadat-padat. Anggur-anggur. Itu tak bagus. Kan? Tuhan punya kodok, kalau dia buat kecil, macam semua Buat surah, dia ajak Allah berkhidmat dengan tak berseru. Suruh kecil. Masuk pakaian orang, pakaian orang. Tapi Allah, dia maha muntah, dia maha berkuasa. Inna Allah ala kulli syaihin qadhi. Allah berkuasa, dia ada tiap-tiap sesuatu pekat. Janganlah kita pandai-pandai pula Kalau dah semua orang-orang baik, banyak pula ramai jadi kesian pula Malik dan Jamal. Ya. Kalau boleh semua sebaik itu Allah beri golongan. Tengok Allah beri golongan. Selagi dia beriman walaupun jahat macam mana sekalipun tetapi bila akhir hayatnya ada lagi lekat-lekat jati-jati iman pada diri seseorang itu insya-Allah Allah akan masukkan dia ke dalam syurga tengok kelonggaran itu di Allah. walaupun jahat walaupun tak pernah mengingati Allah tetapi bila dekat nak mati dia masih ada lagi keimanan Allah akan masukkan dia dalam syurga tapi lambat sikitlah. Tapi janganlah minta, saya takpelah. Bawa orang-orang masuklah dalam muka, ingatlah aku di pintu sungguh. Baca kata dia pilih darah muka. Muka-muka kau -muka di pintu sungguh. Masa binalah dia nak tunggu kita di pintu Jadi amanah kita, kita lakukan Ingat Allah suruh baik itu Suruhan Allah itu satu janji Sebab kita selalu berjanji Tadi baru lepas berjanji Baru lepas berjanji Masa mula dengan solat subuh tadi dah berjanji Dah lapas ikhraf kita ni Memperbaru ikhraf kita pada tiap-tiap solat kita terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Gaya sesuai itu, cubalah kita tengok tengok kan. Macam mana janji-janji kita itu? Telah sana ke tidak? Eh? Baiklah diri-hadiran Kita minta, sebab Allah beritahu, Kudung ni, Disajib alaku. Berdoa lah kamu, Nesaya aku makbulkan. Bila macam itu, kita nak melihat kriteria-kriteria, Doa-doa yang dimakbulkan oleh Allah, Taala. Tengoklah pesanan Uthman bin hakim Macam mana doa-doa yang mustajab yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan apa? Doa orang yang diterima oleh Allah. Macam mana? Kita nak ingatkan kau orang tu kalau orang itu tak ingatkan kita. Jadi tugasan kita mengingati Allah pada setiap masa. So, itu Allah sebuah kita mengingatinya. Sebab di mana ayat yang biasa saya bacakan. Fadhu huli asbubum. Maka taklah kamu ingat aku. Bercaya aku ingat kamu. Ingat. Wasykru li kuala takfurn. Dan hendaklah kamu bersyukur. Dan jangan kamu kufur. Itu amanah kita. Ingat Allah. Ngerjaya Allah ingat kita. Tuan-tuan puluh di sini, belum mengganggu orang-orang. Tak beli, kita tampau, kita Dia boleh tanya, kita satu. Anak isteri, laki-laki. Dia ingatkan puncak dia. Dia boleh buka. Isteri pun fikir macam tu, selalu lelaki mana? Mana kan orang-orang itu? Bukan begitu. Negosi, patik itu mudah lupa. Betul tu Maha Dia kata ngayo mudah lupa. Memang tu bukan naik, manusia. Mudah lupa. Ya. Eh? Mudah lupa pada Tuhan. Sebab so, itu Allah hukumnya tu. Itu amanah. Amanah laptop ini memang pun sekian amanah. wa idza wa'ada akhla wa idza kanam berjanji wa idza wa'ada akhla wa idza kanam bila berjanji mungkin bila dia amana khianat itu wa idza hadasa kadhaba berkata bila bercakap bohong -boh. Jadi kita kenalah jaga. Kita tak boleh lapas. Ya lah dapat macam mana pun memang dah pun buruk. lah. Dah memang mudah lupa pendapat. Sifat manusia pun begitu. Nasib ah. Jangan. Kita dalam buat segala upaya nak suruh orang percaya kepada kita. Kita buat kebaikan, kita tunjukkan kebaikan. Tapi dengan Allah kita tunjukkan kepada Allah kita ini sebagai makhluk yang terbaik, sebagai orang yang beriman kepada Allah. Sebab mana kita bertahyal asyhadu ala ilah dong ke dong ke cari tu. Ha. Tak ada orang berkesyukur. Alhamdulillah. Walaupun dia doain macam mana, lemah macam mana dia akan. Ashan. Walaupun nak angkat bini pun tak larat tapi dia tahyeh. Nak wuduk macam mana lagi tak Itulah macam reaction to action. action nam bagi di mana. Dari pada tempat tempat ini sudah bermula. Nak angkat. Eleino besar ke tanah hendak naik. Nak naik. Nak sampai ke atas tu macam nak sampai ke langit. Itulah action tak action Tapi dia nak tunjuk juga pada Allah yang dia ini lah sangat dia orang kesiannya. Walaupun taklah ada tapi di kuburnya juga alhamdulillah prestasinya memang betul betul lah. Satu. Tetapi hanya dalam solat. Dalam solat ye. Bodih dalam solat, Dua soalan tak ada. Kau semua, bukan kalau kau, -kau pendek Dah dua orang. Lah. Kukul dah cair yang dia orang tengok. Bukan semua pendek lagi. Lalu nyangkul. Kukul nak buat apa? Nyangkul, aaah <laughs> nyangkul. Tengok semua pendek Semua pendek bangsa dalam keruduk Jadi kita dengan Allah dan amanah Kita dengan Allah punya jauh Amurat punya jauh Untuk amanah Baiklah laki dan perempuan sebab maklum Allah mahu canggah nawait Nurhati kepada Allah, jari -jari. Ha, munafis tak ingin jadi jahil. Ini lah munafik tak munafik di manusia. Allah subhanahuwataala tuto aurat, dia tutu urat. Lain satu, lain dua. Tuwo tutu aurat, dia tutu aurat. Salahkah maknanya? Sebab bila orang kata aurat, dia kata aurat. Jalan dekat dikuran. Bila orang kata jaga maru'ah, dia kata jaga maru'ah. Ha, itu sebabnya. Ha, inilah apa yang manusia lakukan. Jadi manusia sentiasa bertentangan dengan aku yang telah ditentukan oleh Allah ingat hadirin hadirat janji kita amanah kita pada Allah jaga aurat itu amanah jangan dedahkan aurat duduk di rumah dengan suami tak apa duduk di rumah dengan isteri tak apa lantai kau lah nak bergoleh pakai spender pun tak apa bergoleh macam hendak tinggal dukuh. Tak boleh. Macam bertimur boleh, tak boleh. Dengan suami, keluar dari rumah. Kau tahu? Bukan tahu amrah. Ini ni duduk rumah macam apa? Tapi keluar rumah, nak orang tinggal. Jadi dukuh pula. Karena dia berkutuk pun macam tak berkutuk. Ha. Dia tak nak salah Janji dengan Allah, aku tak main. Asyadu anda ilaha illallah. Aku janji dengan Allah. Aku naik saksi tiada Tuhan yang aku sembah melainkan Allah. Ya ke? Eh. lalu awas selekoh berbahaya mana jangan melipat dimu ingat apa jadi kalau tak hati selekoh berbahaya selekoh licin kita melipat jatuh kenapa saya tengok ada benda putih tadi sebab itu saya tersasar zaman dulu sini tapi hari ini bila lalu Kekimu tak boleh kontrol, mok wahai Wah ada pecul. Allah ha? nak beritahu, ada. Saya buat tak? Awas jalan mucing dan selekuh berbahaya. Allah bukan ingatkan. Ku angku sabu. Jaga diri kamu. Wa -ahliku. Dan ahli keluarga kamu. Dari api neraka. Allah ingatkan tadi. Bahawa bahan bakar api neraka ialah. Bangkai-bangkai manusia. Dan batu-batu. Manusia-manusia yang berubah kepada Jadi bahan bakar. Allah ingatkan. Kita bayarkanlah macam mana batu begitu. Bila dibakar, telah marah macam malu cahaya. Batu-batu. Cuba kita kat sini. Nak buat apa-apa peluru -apa, itu, ambil batu. Bakar batu. Oh, macam mana? Baku? Cantiknya api itu. Kepuatannya itu. Hmm. Satu yang boleh ke kotak, Bila 45 derajat Celsius tu panasnya, ambil daging letak kat situ, Tak sampai sahur. Keluarga. Itu belum bercahat lagi. bau kegembanaan cahaya matahari saja. Kerik jadi jangkai salah. Ha. Bayangkanlah. bau tahap 45 derajat Celsius. Ha. Aku tak lagi kalau bayangkanlah. Dah tengah api marah aku ambil bantuan letak dalam. Ha. Macam orang perempuan. Bulu rumah makhluk, bila-bila nak dapkan anak bersibu. Aku untuk babak, aku untuk babak. Ah rasa dah panas sikit abih. Dia rasa pusing, lutai, rasa itu eh, kadang-kadang celung-rulai masuk leher ah, tu pula kon. Cuba dia ulang begak untuk abih tu kan kon. Bukan ditunggu terus batu tu masuk terampun. Hai itu Allah ciptakan. Baham-baham kenapa hilang batu-batu dan hidup bangkai-bangkai manusia. Macamnya manusia itu buah bila kena dengan api dengan lemak. Waikum ya billah macam mana kita menyakit? Keruh minyak tu, lemak tu, api naik tu. Ya. Bayangkan itulah yang akan datang. So, itu lepas sekejap je satu. Tak tampas memiliki senyap. Dah masak. Bayangkanlah dalam timbunan-timbunan batu. Allah ingatkan kita. Betapa dahsyatnya azab Allah. Faham? Selain so, kita nak terjaga. amanah kita dilakukan jaga. Jangan sekali-kali kita dimasukkan ke neraka Allah. Allah telah ingatkan kita. Jaga kita. Bila jaga diri kita, macam mana? Jangan buat masyid Jangan menentang Allah Ati Allah Wa'atmada ya, Allah Yang macam mana ayat yang awal saya baca Tak mumpul nabi ma'aruf Wa tada'amu nabi ma'aruf Wa tubminu nabi lelah Itu tugasnya Sebab Angsa Allah tak amat pedih Jadi orang yang tak nak mengikut perintah Allah orang, orang yang memang terberani betul tak takut bila Allah kata pakai tudung aaah biasa aaah bergab dan tua-tua nanti pun tuduh aaah eh payah ustaznya payahlah jauhnya semua nak ditegur, menyembah. Tak payah menyembah untuk jauhi. Bukan jauhi perintahkan. Kalau jauhi, suruh buka tempat ini. Tak payah pakai baju. masjid. tak berlaku. Biar sama-sama dapat -sama tengok. Tak payah masuk YouTube. Tak kan? Tapi Allah dalam negara, jangan beri dia jalan yang kena awasi, semuanya. Kena berfikir itu nak keluar rumah pastikan untuk alat itu, ini itu, ada tetamu datang. Jangan berkumpul bersama dulu. Tengok dulu ini. Jangan berkumpul aurat dulu. Janganlah. Masa-masa, eh anak. Soalnya, kau keluar dari pilih air, maaf. Beritahu tahu orang Tetamu Pertama-orang dah tengok, maaflah ya. Tergedak aurat saya. Tuhan dah berkata. Tuhan aku sakut, jatuh diri kamu. Jangan melatah, tak perlu ada ah, yang pun maner kat duduk tadi tahu tak ya kita kena berwaspada pada setiap masa inilah makhluk yang dekat oleh hadapan Allah ingat lalu kita sentiasa ingat Allah insya tapi kita ni mudah lupa tak ada ingat Masuk tak ingat <tuh> Kalau tak caya, kita cek. Biar gula roh. mula ya, masuk terapap, ingat pada apa. Baca, macam orang ado. Mau Macam orang ado. Baca. Anak tak nak. Anakku, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakas Sunnah wa lilla aminna ala riskika akbarna. Bismillahir rahmanir rahim Allahumma barik fi ma razaqtana wa qina azaban nar Sudah tu. Eh? Sedap betul. Bubuh lauk mano. Ingat tak nak kata Alhamdulillah at'amana <tinyan> wa saqana wa ja'alana tidak, tidak. Uh, ya dong. Pak. Ah, itu. Masa Allah tak kenal Bila sudah henti saya, Barang-barang henti ha, saya didapati. Aku tak ada. Awak buat pada kita sini? Awak buat apa di sini? Ya. Di bumi ini ada di bumi ini. Di bumi ini sakit. Di bumi ini ada. Baik hati hati saja. Tiada Jadi untuk kesimpulannya. Yeah? Kita simpasi lah balik, himbau kita balik lah. Amanah-amanah kita ini Itu baru tak ada Allah, kalau orang semua kan Simpau yeah? lah balik Berjaya tak lah, berjaya kita dalam melaksanakan amanah-amanah Kita kesian pada kita, saya pun kesian pada diri saya Tak dapat tiga amanah diraksana pada diri kita supaya kita, kita kembali kepada Allah. Allah ridha kepada kita dan kita dapat melaksanakan amanah kita kepada Allah Subhanahuwataala. Pada akhir malam saya memohon ampun dan maaf sekiranya aduk yang kata saya yang menyilaukan dan sebagainya. Dan kita sukahi majlis kita di tempat tak setempat dan syukur. We'll tell you.